Som magasinet præsenterer Klaas, den talblinde revisor. Kom indenfor. Tak. Nå, så lad os lige få kigget lidt på dit årsregnskab. Hold. Hold da op, det ser, det ser sgu dårligt ud. Shit, mand, det ser dårligt ud. Hvad mener du? Altså, jeg har et overskud på en halv million. Hvad? Nå, er, er det det, der står? Ja. Oh. Nå, undskyld, ja, ja, okay, okay, okay, lad mig lige se, se igang du... Men du har glemt moms jo. Altså, nej, det er det, der står der. Hvor? Der? Ja. Nå, undskyld! Under moms? Ah ja, beklæder det er mig, det er mig, den er på mig. Men så, hvad fanden... Wow, okay, hvad? Har du brugt 4 millioner kroner på frokost? Nej. Men det står lige der? Nej, der står 40 kroner om dagen. hvad Nå, nå, ja. Yeah. Okay, ja. Jamen, det lyder også lidt mærkeligt, når jeg lige sagde det, det altså, højt. men er du sikker på, at du reviser? Ja, ja, du kan bare gå ud og spørge en af mine ansatte. Jeg har 6 millioner ansatte, nemlig. Øh, men det har du jo ikke. Det har jeg 8 millioner ansatte, og vi har en årsomsætning på 80 kroner om året. Klaas, det passer ikke. Dit kontor ligger i dit eget hus. Nej, vi er Danmarks længste revisorfirma. Danmarks længste... Hvad? Hvad betyder det overhovedet? Vores firma er 60 kilometer lang. Det ej, men altså, du er fandme også svær at imponere. Prøv at høre her. Jeg har 12 milliarder regnskaber mere, jeg skal have kigget på inden frokost. Så var der andet, eller hvad? Du har slet ikke kigget ordentligt på mit regnskab endnu, Klaas. Ej, okay. Så, så, lad lige, så lad os få gjort det færdigt. Okay, så jeg kigger på det igen. Nej, men har kæft, det ser skidt ud. Du skylder, du skylder 500.000 kroner væk, jo. Der er ikke et minus foran. Nå, oh, nej. Oh, min, det er min fejl. Undskyld. Okay, skal vi løbe en kap? Nej! Kom nu, jeg kan løbe 500 km i timen. Det kan du ikke. Vil du se? Nej. 2, 9, 4, NU! Wooo, uh. uh, nu skal vi kræmse sammen at det fedt, mand. Alle sammen, ja, vi skal have det fedt, mand. Hvordan får man det så fedt, spørger du mig. Du hopper bare ned i de fedeste sniks, du har, og så chauffler du lige ned til Dennis, alt land, hvor vi sælger alt. Vi har alt det, du går og mangler, også de ting, du ikke visste, du manglede. Vi har det hele, kom nu bare forbi for helvede. Vi har stemningsfyldt i gabardinbukser. Vi har solmodne tomater. Vi har en drage, der ligner bagsiden af Britt Bendixens underbukser. Og vi har en virus i Vi har det hele, vi har hotdogs. Vi har kødende planter, en masse kriterier på hvide hvidevare købt i skovsen. Vi har en bromedar, der hedder Erik. Vi har to mus, men vi kan ikke finde dem, så start har vi rigtig mange mus. Vi har dameblade, vi har mandeblade, vi har desværre kun kroatiske blade, øh, men det er mænd og kvinder. Og sidst på det igen, så har vi også altid lige fået en dugfærds sending, skægskæld fra hele Danmarks Pilo Aspekt. Alt det og meget mere i Dennis altmulige Lovman! Vi ligger lige ved afkørsel 24 på motorring 3, og husk at dine penge, de er ikke noget her. Vi modtager kun naturalier, og i denne uge, der kan du tale med kartofler eller vise. Kom glad! Du lytter til det tomme magasin. Og velkommen til Brians Mandestue, en podcast, hvor vi rigtig skal lære om det at være en voksen mand. Til at lære os lidt mere om det at være en mand, der har vi i dag fået Danmarks nok største mandemand i studiet. Han er triatlet og er den eneste mand på jorden, der har gennemført en syvdobbelt Ironman i minusgrader. Det er nemlig ingen ringere end Torbjørn Powerhouse Jensen. Velkommen til, Torbjørn. Mange tak. Torbjørn, hvad er det vigtigste at kunne, når man gerne vil være en rigtig mand? Øh, men det vigtigste er sådan set, at du aldrig græd. Rigtige mænd græder ikke. Øh, altså, altså aldrig. Aldrig. Hvis man græder, så kan man eventuelt lige kigge ned ad sig selv og hvis man ikke kan finde nogenlige patter der hænger på brystet, så skal man med mere at græde. Fy. Okay, men det altså, kan kvinder ikke ret godt sådan lide mænd, der og så i kontakt med deres følelser, tænker jeg, så altså, det er blokeret. Okay, og... Jeg er også i kontakt med mine følelser. Hver eneste dag... Er du det? Ja. Ved enstedag der mærker jeg mine følelser. Kigger jeg på dem og så siger, jeg, hold kæft, så hold kæft. Hold så kæft. Og så de kæft. Okay, det, det lyder rimelig hårdt, men, men færdig ja. En rigtig mand skal aldrig græde. Er der, er der andre ting, de, ja. de skal? Ja, det er det. De skal spise kød. Mm. Masser af kød. Gerne rødt kød. Masser af frikadeller osv. Okay, det er der. jeg elsker jo frikadeller, så, ja. det, så der er jo lidt mand i mig, kan man sige. Øh, skal det være nogle speciel frikadeller, eller kan man... Nej, ja, det skal bare være frikadeller. Det taler, det er sådan noget, kvinder går op i. Kød, det er sådan noget, mænd går op i. Okay, bare kød, frikadeller. Cool, Kul. Cool, cool, cool. øhm, det kunne bare være, at du havde en præference. Altså, skal det være kalvekød, skal det være flæsk, skal det være... Hvad skal det... Kalv. Ja, ja kalv. Ja, altså, du ved... Kalv. Jamen, de fleste... Når man laver frikadeller, så bruger man jo... Hakket kalv og flæsk til frikadeller tit. Altså, altså kalv som en lille, lille babyko? Som en lille babykue? -baby ja, altså, det hedder... Altså, der er også mange, der bruger... Det, det kan man også bruge til skinkis og så videre. Spiser de så en lille kalv i fr har de så... Har de så en lille kærlig småstumpe? Ja, altså de... Nej, de skyder den med en boldpistol i hjernen først. Hva? Jamen. Altså, Torbjørn, altså det går hurtigt jo... Altså, HÅH! Det er jo det, er jo, det, er det mest humane. Det hurtige hurtigt skud. Bang! Så er de døde, ikke? Næh, men... Og det er fordi kalver... kan jo godt gå ind i panik, inden man skyder dem, fordi den kan jo godt mærke, at den bliver jo stresset og sådan noget, så man... Det er jo for, at kødet ikke skal smage stress, så skyder man lige hjernen med en boldpestud. NEEEJ! De... NEJ! det er slet ikke have lige de små kalver, Hvorfor gør man det? Oh! Okay, nå, men vi får vist ikke mere ud af Torbjørn Powerhouse Jensen i dag. Vi siger tak for nu, og vender tilbage næste uge til endnu en snak med en øh, rigtig mandemand. Mm, du lytter til det tomme magasin, ja. Hej, og velkommen tilbage til Folk og Fe. Programmet, hvor jeg, Anders Rundbold, snakker med nogle af de her specielle typer, du ikke lige møder til daglig. I dag der har jeg besøg af Dennis, som tror, at livet er en musical. Hej, Dennis. Hej, Anders. Hej, Anders. Hej, oh. Dennis, du har jo sunget alt siden, du blev født. Kan du ikke lige prøve at fortælle os, sådan, hvordan, hvordan fungerer det? Jo tak, jo tak, okay. Oh, oh, som baby, der gik jeg på scenen. Oh ud mellem min mors ben. Ude i en verden, hvor man synger alt. Jeg stjern. Jo, Yo, Dennis, for real. Yeah. Okay. Du ved godt, at det kun er dig, der synger alt, ikke? Naaah, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Okay, men det er bare, altså... Ja, livet er jo ikke en musical. Altså, det, det, der, der må være sådan et eller andet galt oppe i dit hoved, tænker jeg. mørke. Dennis føler, uh -oh, uh -oh, uh -oh, uh -oh. Når man har det skidt, er det bedst at synge. Det gør alle mennesker at danse i lyngen. Og jeg er så ked, så ked. Min mor bliver hænger ned. Du fortæller mig til som jeg ikke går ved. Åh oh, ja, yeah. Dennis. Dennis, ja. livet ja. en musical, so Yes, yes. Mm. okay. Ja, mm. <coughs> det, det beklager jeg meget. Jeg troede, du vidste. Jeg vidste æh... ikke, og jeg blev ked. Ja. Du blev ked... Yes, jeg, jeg troede bare, at du vidste, at, at, at, øh, at det var dig, der var speciel, og et livet I den grad, ikke er en musical. Dansenummer! Nej, vent! Wow! Woo! Hey! Hey! Dan oh. uh Woohoo! Dennis! Det er her i livet! Dennis, han tager ikke noget for give Han danser <tryk> <tryk> Uh, uh, Pu her, så tror jeg Dennis. nok vi kommer igennem første akt, og så er der pause i en anden akt. Uh. Hvad? Nej, anden akt. Tippefald. Den, Dennis. Tippefald. Dennis. Hallo. Der er pause. Der er pause. Skru i baren. Køb nogle popcorn. Dennis, Shhh. hvad laver du? Shhh. Jeg skifter kostymer. Og du, Dennis, du skal lige holde tøjet på. Du skal Nej. lige holde tøjet på. Jeg venter til Jeg venter til det. Jeg er jeg til, Nej, det skal tøj på. Jeg er vant til folk for at se, hvad jeg har mellem mine ben. Det er en lang, øh, lang forhold snabler, to sten. Åh, uh, hørte du selv, når der God, er pause, yes. så uh. rapper jeg. Vi siger tak til uh. Dennis nu. Se. Tak til Dennis, der tror, at livet er en tak musical. Tak og blæser. 1, 2, 3. Woo! Dennis, uh. der er ikke noget band. Og trummer, trummesolo. Kom så, kom så band. Hold så kæft! Hej, min navn er Gunnhild, og jeg fik jo hakket begge mine ben af, da jeg var syv år gammel i en, ja, ret voldsom ulykke med en græslo altså, jeg skulle altså have det sådan, at, uh... ja, det skal sgu ikke holde mig tilbage. Så nu har jeg købt det skateboard, og så stiller jeg stillet mig op på Danmarks højeste halfpipe. Så er der ikke andet foran at kaste ud i det. Vi ses til X Games. vi oh, oh. uh, uh. ah, ah. oh, ikke Ah, de det her var en <fart> Det er Yo, yo, yo, yo, yo, yo, jo, giv mig et beat! Ej, ikke det der beat. Et andet beat. Ej, heller ikke, heller ikke det der beat. Giv mig lige et beat. Ah, nej, nej, nej, nej, ikke det der. Mere sådan, øh, mere sådan, mm, mere sådan, mm. Ej, det er et dårligt beat, det der. Mere, øh, ikke dårligt. Det skal, det skal, det skal, det skal, det skal lyde hårdt, mere sådan hårdt. Hård Nej, Ej, nej, okay, okay. Slap. What the fuck? Fuck, hvor skodagtigt. Bliv lige være med det. Ej, jeg mener, jeg mener mere sådan. Metallisk, eller sådan du ved. Sådan hårdt og koldt. Mm, ej, nej, det er også godt. Det var dårligt. Ej, vil du være. Kender du reggae? Ej, venner, det er ikke reggae, jeg tænker på. Det er ikke Steve Squigg. Hvad fanden er det? Nej, det, det, det er det, der jeg... Ej, jeg ved ikke, hvordan man forklarer det, man. Se på... Helt se, seriøst. Se. Giv mig bare et beef, for fanden. Ah, der var det... Ja, Der var det sgu fedt, man. Okay, er I klar? <coughs> og en, og to. Og en, to, tre. Jeg siger... Hej, he jeg har glemt at finde på en tekst. Min fejl. Du lytter til Nattevagten. Det er jeg ja, lige får en ny støvsue, og sådan en fra Dyson, hold kæft, det går så i sådan, Dyson der. Den kan hende med surte hele iser, den kan sulte en femer iser, den kan surte uh, nogle af mine iser, så... Jamen, jeg kan glemte at se det som nærmest, hvis man lige sætter pengene op, og man kan finde mig stul på den, og det skulle være meget lækker, hvis man lige sørger for, at den ikke er fyldt med små ting og kæde ruter, og sådan noget, men ellers så... Åh, så er det også bare dejligt at dø, så bliver det helt rent derhjemme! Og når det så er blevet helt rent, så skal man gøre det dejligt, så bliver det rigtig beskidt igen, og så skal man... Åh, så kan man den med sine dejser, og så må man, oh, man bare lige have sådan en dejlig her, så man bare lige stå der det hele i sammen, det er på gulvet, eller og pengene er faktisk lige meget. Nå. Så hvis du en dejlig her, så kan du også købe en dej, så en kan også gøre det, men ellers de har det hele i Nej.